Sovia 35-a, pentru urcarea treptelor tăcerii, aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în și în adevăr curată și concentrată, continuă și binecuvântată, care e tăcerea ca o mai ca rugăciunii, ca o apărătoare de vrăjmaș, ca o păzitoare a gândurilor și a focului Dumnezeesc o poartă. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, care aduce tăcerea, liniștea și înaintarea cea duhovnicească ne-o arată. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, prin care pomenirea morții, dar mai ales prin vederile cele minunate, prin lumina ta, Mintea ne o face curată. Aleluia, slavă-ți, Tată, Celeste, stăi, iubim și te rugăm. Dăruiești ne rugăciunea minții, în inimă, în duh și în adevăr, care limba o închide în tăcere, odată cu slava șartă, iar lăcomiei pântecului îi pune o stabilă, ferecată. Aleluia, slavă-ți, Tată, Celeste, iubim și te rugăm. Dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, care tăcerea chiliei o iubește ca pe o comoară, fiindcă focul harului tău, prin însingurare, îi deschide a cerului poartă. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr curată și concentrată, continuă și binecuvântată care tăcerea aceea de aur o ține încuiată. Aleluia, slavă ție, Tată Celes, te iubim și te rugăm, dăruiește rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, care prin tăcere, biruința asupra minciunii, fățărniciii, curselor și patimilor o arată. Aleluia, slavăție, ție, Tată Celes, iubim, și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr care omoară dracul tândăviei, sufletești și ca pe o tămie, îngerii la cer, o poartă. Aleluia! Slavă-ți-e, ce Celeste, iubim! Și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duș și în adevăr care tirania tirania viei o ceartă și sufletele trece prin altă ceri poartă. Aleluia! Slavă ție, Tatăl Celestei, bine, binește, rugăm dărâște, rugăciunea minții în inimă, în Duh în adevăr, care lăcomia pântecului și slava deșartă nimicește deodată, iar mintea ca o oglinda o face curată.